Ok baik Datuk, ini topik yang saya suka ni Datuk uh, Sebab Dia berkaitan dengan poligami ni Datuk uh. <laughs> Ok Datuk Kalau kita tengok, masyarakat bukan Islam Especially yang wanita ni Yang wanita dia rasa Islam ni dia tak adil lah Sebab dia bagi laki boleh kahwin sampai empat tu Tapi Dia tak boleh kahwin Yang laki boleh kahwin So Islam telah mendiskriminasikan wanita. apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Kok, -kok Datuk nak jelaskan bila Datuk nak poligami ke apa ke? Yang lelaki poligami itu dengan siapa? Maksud dia dengan dengan perempuan Datuk. Ya perempuanlah. Yang komplain tu? Oh yang komplain, yang komplain perempuan. Yang dia poligami tu? Yang poligami lelaki. Eh. Dia poligami kan siapa? Lelaki tu poligami kan siapa? Dia poligami tu maksud isteri yang kedua ketiga tu lelaki, siapa? lelaki maksud perempuan. Dia, tak tak tak. Okey kita. Tawa. Saya saya pula sekarang okay, pula. sekarang ni <laughs> okay. yang komplain perempuan. Pasal okay. lelaki yang boleh kahwin. Yang komplain ni biasanya perempuan yang bukan Islam. hatta ada di kalangan wanita Islam okay. pula. Tapi yang, yang kahwin dengan yang jadi isteri kedua ketiga ni siapa? Perempuan kan siapa? Pem -puan. Pem -puan lah juga. Okay. Ada perempuan yang tak komplain, bukan semua. Oh, okay. Yang jadi nombor dua, tiga, dia oh, tak komplain. Yang punya tak komplain so far, insyaAllah. <laughs> Okey. Poligami, agama bukan, walaupun sebahagian para ulama' menyatakan macam digalakkan poligami. Tapi secara umumnya, ialah asalnya, ia adalah satu kebenaran yang dibenarkan oleh syarak. Walaupun sebahagian para ulama menyatakan condong menyatakan ia satu galakan. Tetapi kerana asasnya, Quran kata kawin ni fanqihu matabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fwahida. Kamu kawinlah matabalakum minan nisa', i. apa yang baik untuk kamu daripada wanita? dua, tiga dan empat jika kamu takut tidak boleh berlaku adil, kerana adil tu susah, maka maka hendaklah kamu kahwin satu, jadi dia bukan kata arbitrary, entah kahwin, siapa pun kahwin dua, tiga, tapi dia menyatakan kahwin dengan adil Ah, kalau ada orang yang bagi tahu ni, ayat tu bagi beritahu start daripada dua ni dia tu Ya, dia start pada dua boleh, tiga ke empat. Nak empat sekali pun boleh. Ha, hari pertama menikah empat dah. Ha. Tapi dia mensyaratkan kepada ah ha, adil. Jika seseorang tak boleh menunaikan maksud adil itu, maka dia tak dapat uh, uh, men, mengambil peruntukan yang telah diberikan. Wanita ni, di dalam masyarakat mana pun, hatta di dalam masyarakat barat yang komplain, Walaupun mereka ni kata umpamanya kata setia pada yang satu. Tapi wanita dalam hidup mereka ramai. Seseorang wanita kalau kita sembang dengan mereka, berapa laki dah mereka pernah tidur? 20-30 laki, Sementara nak boleh kahwin yang akhir tu pun. Kan? Jaranglah wanita-wanita yang hidup dalam masyarakat yang bersosial seperti itu. Mungkin siapa yang pernah duduk di barat, dia ada kawan-kawan perempuan, dia boleh tanya. Dah atau yang lelaki juga, dia juga sebenarnya selain daripada sama ada mereka yang mengadakan rumah tangga perkahwinan secara official yang betul, atau mereka sekadar ada partner, yang mana mereka duduk sekali, dan kemudian mereka bertukar 3-4 partner agama, dia berbeza masalah perkahwinan ni, apabila seorang wanita berkahwin dengan lelaki dia mempunyai full right hak yang sepenuhnya, iaitu dia mempunyai hak menuntut nafkah makan, minum pakaian, tempat tinggal jika dia kahwin dengan satu lelaki yang tak bertanggungjawab, bukan salah agama. Lelaki itu yang tak bertanggungjawab. Dan orang yang tak bertanggungjawab ini, bukan sahaja kerana dia kahwin banyak. Ada yang kahwin seorang yang tak bertanggungjawab? Bah, ada. ada. Ada lelaki seorang, dia kahwin istri seorang tapi tak bertanggungjawab? Bah, ada. Ada. Tanya orang perempuan. Ramai pun ada, ada. kan? Isteri dia lah kena cari makan, isteri dia belanja dapur, dia pelah bagaimana Ada. Jadi isu tak bertanggungjawab Ini ialah isu individu. Cuma yang perkahwinan poligami ni dia mengganggu feeling. Perasaan cemburu wanita. Sebab itu yang nak poligami ni bukan semua orang boleh poligami. Jenis takut cicak, takut lipas ni tak boleh poligami Dia mesti lelaki lah. Macam ni dia macam mungkin lah lelaki lah nak ingat. Yang lelaki yang mana dia mampu untuk kendalikan, ada stand dia. Ada keberanian dia yang cukup, Sebab tu saya kata bukan perlu bak kuat, perlu bak berani, ha. dan boleh mengendalikan dengan cara yang yang mana memenuhi. Kadang-kadang mungkin dia tak boleh kendalikan secara adil, tetapi umpamanya dalam kisah Nabi saw dengan Saudah binti Zama, ah. Saudah binti Zama ah, dia berusia dan dia juga gemuk Saudah ni dia rasa dia tak dapat memberikan hari dia kepada Nabi SAW maksudnya dia tak dapat gauli Nabi dia bagi hari dia kepada Aisyah, secara pembahagian hari tidak adil, Karena Aisyah dapat banyak-banyak hari daripada Saudah, dia dapat dua hari Karena Saudah bagi hari itu kepada Aisyah, tetapi kalau wanita itu tanazul hak dia sendiri kata okey. saya ambil lima harilah, yang lain ambil 25 hari, kalau dia sendiri yang akur tak apa, kerana dia yang menerima benda itu. Bukan suami dia yang memaksa hal itu kepadanya. Dan soal adil ini, kunci kepada keperkahwinan. Islam, dia banyak wanita, apabila perkahwinan, dalam sejarah manusia, ha? apabila wanita, dia lelaki ni kadang-kadang umur 50, 60 pun ada lagi orang kahwin dengan dia. 30-20 tahun, ada orang kahwin dengan dia tapi tidak perempuan misalnya perempuan kalau janda katalah cerita perempuan ni janda suami dia meninggal usia perempuan ni 35 tahun ataupun 40 tahun kalau poligami tak dibenarkan siapa yang akan kahwin dengan perempuan 40 tahun sukar biasanya so, nak kaya. cari lelaki 25 tahun kahwin dengan perempuan ni tak 40 tahun sukar biasanya yang nak kahwin dengan umur 40 tahun 35 tahun mestilah lelaki itu sekitar umur 40 tahun jugalah tapi lelaki yang umur 40 tahun, kebanyakannya sudah ada isteri. Melainkan dia jadikan ini yang kedua. Maka kurang-kurangnya wanita juga yang mendapat faedah daripada hal itu. Di dalam peperangan biasanya ramai. Sebab itu isteri-isteri Nabi, ramai yang suami mereka itu mati di dalam peperangan. Lalu siapa yang nak mengambil tanggungjawab menjadi suami mereka? ada berpuluh-puluh berpuluh-puluh penyelesaian yang boleh dibuat oleh poligami sekurang-kurangnya memberikan kepada wanita itu kerana seks adalah suatu kehendak bagi wanita walaupun kita rasa kasihan pada isteri dia yang pertama tapi wanita yang tak berkahwin 35 tahun dia juga ada kehendak seksnya adakah hendak ingin ada lelaki di sampingnya poligami dapat menyelesaikan ada ada lelaki dia, saya tak mau nanti isteri saya cemburu you tak payah buatlah ada orang yang sanggup. Kan ada orang yang sanggup. Tapi untuk menyatakan poligami keseluruhannya buruk kerana ada orang yang tak adil, ini tidak benar. Ada orang yang kahwin seorang tak adil. Ah ha, ini maka poligami menyelesaikan masalah jika ia diuruskan dengan betul. Cuma oleh kerana banyak cerita poligami ini, cerita yang yang negatif. Kan? jadi itu jadi masalah ada kawan-kawan kita isteri dia dua boleh bawa isteri pergi umrah dua sekali filem datuk filem filem ni datuk bila dia buat dia filem bila datang dia buat poligami semua buruk je kawan yang buat filem tu takut bini dah lah melawak lah dah dia dah nak bagi macam tu kan ada juga Bache dia pergi tengok filem Madu 3 Firamli. Ya. Firamli <laughs> lah. Ya. Pasal dia pun tak boleh kahwin pula ni. <laughs> Dekat Perlis ni banyak-banyak janda-janda yang dah berusia ke Datuk. Ada janda, hari uh, Imam Jabat saya tu ada beribu-ribu orang. <laughs> Persatuan janda dah. Ya. <laughs> dia pun bertanya Zamri kat itu ni. <laughs> <laughs> oh, kali ni saya pula kena. <laughs> Okey baik tuan-tuan. saya tanya dengan Datuk ni tuan-tuan sebab ada sebab. Tuan-tuan tengok ada beribu-ribu orang janda di Perlis ni tuan-tuan. Siapa nak ambil tanggungjawab? Perempuan. Yang perempuan tu tak mau pandang, tak dengar, tak dengar. Tak dengar. Tuan-tuan dan perempuan. Maka penjelasan pada hari ini insya-Allah tuan-tuan semoga janda-janda di Perlis ini mendapat suami yang bagus. Okey.